Z britského blues miloval spíše Ameriku. O koho se jedná, se dozvíme v kalendáři číslo 140. Od mikrofonu vás v něm vítá Michal Kyselka. I heard now he's dead and gone with a mean old man but he could blow his own Johnny Williamson, ikona, s kterou se potom opravdu v životě potkal. O kom mluvíme? John Mayall by 29. listopadu oslavil 92 let. V 60. letech založil bluesovou kapelu s případným názvem The Blues Breakers, ve které hrál například také Eric Clapton. slova rozloučení či vysvětlení, Klepton opustil blues Breakers pro nově vznikající kapelu Cream. Po smrti majála však na něj vzpomínal s pohnutím jako na svého mentora. Chci říct pár slov o svém příteli Johnovi, kterém jsem se dozvěděl včera večer. Chci mu poděkovat hlavně za to, že mě zachránil od nebezpečí. A Bůh ví čeho. Když jsem byl mladý muž kolem 18 nebo 19, rozhodl jsem se, že s hudbou skončím. On mě našel, vzal mě k sobě domů a požádal mě, abych se přidal k jeho kapele. Zůstal jsem u něj a naučil jsem se všechno, z čeho dnes opravdu můžu čerpat, co se týče techniky a touhy hrát hudbu, kterou rád hraju. Škerý svůj výzkum, abych tak řekl, jsem dělal u něj doma v jeho sbírce desek čikáckého blues, na které byl takový expert. Hrál jsem z jeho kapelu pár let a byla to fantastická zkušenost. Naučil mě, že je v pořádku hrát hudbu, kterou chceš hrát aniž bych to přikrášloval nebo nutil někoho, aby se mu líbila. Naučil mě poslouchat sám sebe, své vnitřní motivace a byl mým mentorem a také jako náhradní otec. Naučil mě všechno, co doopravdy vím a dal mi odvahu a nadšení vyjadřovat se bez strachu a bez omezení. Bude mi chybět, a ale doufám, že ho uvidím na druhé straně. Takže děkuji, Johne, miluji tě. A brzy se uvidíme, ale ještě ne, ještě ne. Jak se říká ve filmu Gladiator, Bůh ti žehnej, hnej, děkuji. John, but yet. Děkuji. U Johna Majála se vystřídalo docela hodně chudebníků. Peter Green, pozdější kytarista z Fleetwood Mac, Jack Bruce z již zmíněných Cream, Harvey Mendel, houslista Sugar Cane Harris, Mick Taylor, těsně předtím, než odešel k Rolling Stones. Spousta. A Majál byl pověstný svým pedanstvím i když této pověsti trochu kontradiktuje vzpomínka Erika Klepna, kterou jsme slyšeli. V každém případě je pravda, že John Mail, nebo česky John Mayall, uměl napsat tklivou baladu. Jako například tato z Alba Memories, kde vzpomíná na svoje dětství, na svoje předky, na svého dědečka. Jmenuje se Nobody Cares, a slova v ní jsou přibližně tato. Mám blues, něco, co je jen moje. To je moje duše, která pláče, když jsem sám. Nezáleží na tom, jestli někdo slyší. I když hraju, zdá se, že nikoho to nezajímá. Je to jen můj pocit, který musím zbalit a jít za dál. Třeba do města? Možná to zvládnu. Nevím. takhle zní blues v rytmu valčíku jen pro informaci, John Mayall hrál na kytaru, na foukačku i na klávesy, a nyní stručně k jeho životní pouti. Na začátku 50. let strávil tři roky v Koreji co by anglický voják. Když jel domů, tak si v Japonsku koupil svoji první elektrickou kytaru a doma zpátky v Anglii nastoupil do Manchester College Art, kde studoval výtvarno, kterému se později věnoval při vytváření obalů svých Alp. No a pak už začala jeho hudební kariéra z Bluesbreakers a s těmi zmiňovanými kytarovými esy. Zde bychom možná mohli dodat, že velkou motivací a inspirací pro Johna Mayala byli tehdejší matadoři Cyril Davies a Alexis Corner, kteří mimochodem měli co dočinění i se vznikem Rolling Stones, ale to je jiná story. Ač někdo by mohl říct angličan jak poleno, jeho lákala Amerika, jmenovitě Kalifornie a Laurel Canyon, kde tehdy žili muzikančtí hippies anebo muzikanti, kteří si z hippies dělali srandu od Zapy přes Crosby, Stills, Nash Young až třeba po Charlie'ho Mansona. V Laurel Canyonu strávil 30 let a když přijel do Ameriky a ptali se ho, proč opustil svou rodnou zem, tak řekl, já... Musím žít tam, kde se cítím doma. Why have you chosen to live in America in Los Angeles rather than London? Well, uh, this, the answer to that one is, is really no more than the reason any person moves and lives in a place, presumably because they, they call it home. Yeah. So home is where you feel comfortable. It has nothing to do with business or anything else, really, you know. Uh you know, originally I lived in Manchester. London seemed a better place uh, at that particular time to you know, I felt more comfortable in London than having been exposed to America then I picked Los Angeles as the place where I felt at home. And so that's where I am now. Yeah. Well, in that song you're singing the thing about Lenny Bruce. We Novinářka se ptá Johna ohledně písničky The Laws Must Change zákony se musí změnit, kde zmiňuje Leního Bruse lan fan terrible amerických komiků, jenž možná trochu paradoxně radí mladým lidem, aby se nezlobili na policajty, jelikož oni jenom vykonávají svoji profesi. Svůj velmi záporný vztah k válce vyjadřuje v písni The Fighting Line z již zmiňované desky Memories, kde popisuje svůj vojenský pobyt v Koreji, jenž tedy zázrakem přežil no a v další písni v duetu se zpěvačkou D McKinney lamentuje na přísné zákony daňové, píseň se jmenuje Taxman Blues a jsou tam zmiňované jak dolary tak i libry Báseň od Adolfa Heiduka. štěstí, Co je štěstí? Mužka jenom zlatá, která za večera. To je nějaký přednes? Musíte recitovat s citem. štěstí, Co je štěstí? Mužka jenom zlatá. John Majal mohl někdy působit jako pedant a třeba byl přísný na své spoluhráče. Zažil jsem ho v 90. letech v atlantském klubu The Masquerade, kdy si stěžoval na jetlek a desetihodinový let, a že se mu úplně rozboural stravovací rozvrh. Přesto člověk smekne klobouk před umělcem, jenž toho tolik schoval pod 12 taktů a pár akordů. Jenž téměř v 90 letech nahrál poslední blues na svoji poslední studiovou desku, kde s pokorou vyjadřoval vděk za svět slunce a za věrné přátele. Ino, See you on the other side, dear John, tak se s kalendářem 140 loučí od mikrofonu Michal Kyselka. are all awake hitting hard from one deep sleep is sometimes hard to shave and I'm so glad that life has put me in this place I really hit the bullseye sun is shining on my But I've always time for you. I think of all the good things you know the best to do, and I'm so glad I'm in this magic place I found. Yeah, the sun is shining down. Got my special friends around.